Czetwertko. Rujan je 1973. godine pričuvna postrojba satnika Motija Aškenazija iz Jeruzalemske brigade izraelskih obrambenih snaga dobila je običajeni poziv da mjesec dana provede na borbenim položajima. Aškenazijevi vojnici, šarolika mješavina veterana izraelskih ratova koji su ušli u 30. godine i useljenika koji su prošli tek temeljnu obuku nisu bili sretni zbog tog poziva. Prvo zapovjedništvo ih je rasporedilo utvrdu po imenu Budimpešta, udaljenu nekih petnaesttak kilometra od Suezskog kanala, smještenu na pijesku između Sredozemnog mora i Plitke lagune. Utvrda je bila u tako zapuštenom stanju da je Aškenazij odbio potpisati dokumente u primopredaj. Drugo Aškenazijeva postrojba dobila je poziv da osluži svoj redoviti pričuvni rok u oči Rošhašane, židovske nove godine. Njezini pripadnici provest u uniformi ne samo Židovsku novu godinu već i dan pomirenja, jom Kipur, najveći židovski blagdan. Kako bi nekako uljepšali svoje pričunosluženje, vojnici su sa sobom u utvrdu Budimpešta ponijeli društvene igre i štapove za pecanje. Satnik Aškenazi, koji je trebao doktorirati filozofiju na Jeruzaletskom sveučilištu, sa sobom je u utvrdu Budimpešta poveo četiri mjeseca starog njemačkog ovčara po imenu Peng. Od koliko toliko lagodnih mjesec dana u pričuvi, ipak neće biti ništa. Budimpešta je bila na bar lev liniji, nizu utvrda na Suezskom kanalu koje su podigle izraelske obrambene snage nakon što su u šestodnevnom ratu 1967. godine zauzele sinajski poluotok. Utvrde su bile povezane mrežom cesta i velikim nasipom napravljenim od pjeska. Već prvog dana Aškenaz je vidio nešto što mu se nije sviđalo. Abraham Rabinović u knjizi Jom Kipurski rat piše. Uvečer prvog dana dolaska, Ashkenazi se popeo na promatrački toranj i pogledao na zapad prema Port Fuadu na ulazu u Suezki kanal. Taj sjeverozapadni kut Sinaja bio je jedini dio toga poluotoka koji Izrael nije zauzeo u ratu 1967. Aškenazi je mogao vidjeti niz egipatskih stražarnica koje su se protezale preko pijeska. Ona najbliže njemu bila je udaljena na milju. Kako ih nije razdvajao kanal, jedina stvar koja je mogla zaustaviti egipatski prepad bilo je Minsko polje. Dok je Ashkenazi promatrao, iza egipatskih linija pojavio se čopor divljih pasa i krenuo preko pjeska prema Izraelskoj utvrdi. Činilo se da su išli prema smetlištu utvrde Budimpešta. Kad su se približili Minskom polju, Aškenazi se pripremio na eksploziju, ali psi su prošli neozljeđeni. Paškenaz je smatrao da su Plima i Oseka uništili mine ili ih premjestili. Sljedećeg dana zatraži od zapovjedništva da mu pošalju bodljikavu žicu, dodatne vreće za pijesak i mine. Zapovjedništvo se nije žurilo. Kada je vojnik Meir Vizal najviši pričuvni časnik koji je uoči Rošha Chanet 1973 došao na pričuvnu službu na bar Lev liniju dobivao raspored služenja jedan od zapovjednika njegove brigade rekao mu je ovoga puta šaljem te na kanal tamo se možeš odmoriti vizel je prošle godine pričuvnu službu proveo na rijeci jordan gdje se borio protiv palestinskih gerilaca bar Lev linija trebala je biti nagrada za tu službu kada je vizel preuzimao zapovjedništvo nad utvrdom Purkan, njegov prethodnik pokazao mu je na vilu preko puta kanala i rekao Dok god vidiš da vrtlar uređuje vrt te vile, sve je u redu. I to je bila sva potrebna uputa za tu navodno lagodnu službu. Satnik Aškenazi dva je dana dosađivao zapovjedništu da mu pošalju stvari koje je naručio. Kada su mu konačno poslali opremu, pokazalo se da je stigao samo manji dio onoga što je naručio. S time uspio utvrditi samo ulaz u utvrdu i prilaz plaže. Abraham Rabinović piše. Jedan dana prije Jom Kipura, Aškenazi je u svom polu Gusjeničaru bio na rutinskoj obhodnji, od pijeska do svoje pozadinske baze, i vidio je svježa otiska u pijesku s obje strane ceste. Tko goda ih je napravio, kružio je po tom području, kao da istražuje teren. Cesta je bila noću zatvorena jer je bila ranjiva za komandoske napade s mora. Ako je itko trebao doći cestom po danu, o tome je Budimpešta morala biti obavještena, ali takvih obavještenja nije bilo. Otiske stopala, mislio je Aškenazi, mogli su ostaviti egipatski izviđači koji su se iskrcali na obalu ili su mogli doći pještice s druge strane iz pravca lagune. Radijem je pozvao stožar i istiglo je vozilo s dva beduinska tragača. Istražili su otiske i zaključili da su napravljeni od standardne izraelske vojničke čizme. Da sam egipatski izviđač bili koristio takvu čizmu, upitao je Aškenazi. Tragači su se nasmijali. Mislite li da su tako pametni? Zašto ne, upitao je Ashkenazi. U sljedećim danima još je dva puta Aškenazi uzduž opkodne rute vidjeti takve otiske stopala. U danima uoči Jom Kipura otisci u pjesku napravljeni od ljudi koji su nosili izraelske vojničke čizme, a nisu bili pripadnici izraelskih obrameni snaga, umnožili su se iza bar lev linije. Bilo ih je toliko da se nisu mogli izbrojati. Posade utvrda čule su kako se u noći s druge strane kanala kreću teška teretna vozila i tenkovi. Buldožeri su u nasipima s egipatske strane počeli raditi prolaze. Mine koje su egipatski inženjerci postavili kako bi spriječili izraelski pokušaj prelaska kanala bile su uklanjane ili su eksplodirale. To je značilo ili da egipćani pojačavaju svoju obranu ili da se spremaju na napad. Nisu samo na Sinaju izraelski vojnici primjećivali da se nešto događa na suprotnoj strani crta razdvajanja. Na Golandskoj visoravni dijelu Sirije, koji je 1967. godine okupirao Izrael na grimiznoj crti, kako se prema boji kojom je crta razdvajanja između sirijske i izraelske vojske nacatana na izraelskim vojnim zemljovidima, primjećena je živost u sirijskim položajima. Četiri dana prije Jom Kipura, vod pod zapovjedništom narednika Jorama Krivina, zauzeo je položaj u uporištu 111 na Golanu. Abraham Rabinović piše. Kada je stigao, Krivina vod vodu upoznao je sa situacijom obavješteni časnik postrojbe koju su smjenjivali. Časnik je za njih identificirao sirijske postrojbe s kojima su bili suočeni. Tamo je cijela sirijska vojska, rekao je na kraju. Sretan sam što neću biti ovdje kada počne rat. U petak 5. listopada 1973. godine bojnik Vizel, zapovjednik utvrde Purkan, ugledao je egipatske vojnike kako raspravljaju s onim vrtlarom na drugoj obali kanala. Nakon kratke rasprave, vrtlal je pokupio svoje stvari i otišao iz vrta Vile. Slijedili su ga i drugi civili. Onda je u vrt Vile došlo još vojnika. Neki od njih imali su na epoletama i činove. Vizel je kroz daleko zor vidio da su mnogi od njih okrenuli epolete, tako da nije moglo se raspoznati koji su činovi u pitanju. Odmah je zatražio da dođe obavještena skupina. Dok je ona došla, egipatski časnici otišli su iz vrta. Među koji su bili u tom vrtu bio je Saed Al Shazli, načelnik stožera Egipatske vojske. General Šazli došao je posjetiti egipatske položaje na Suezkom kanalu i sam pogledati u kakvom je stanju Purkan, najjača izraelska utvrda na kanalu. General Šazli to je učinio u petak 5. listopada 1973. Sutra u subotu 6. listopada u 14. sati trebala je početi operacija Badr, opći napad na izraelske položaje na Suezkom kanalu. Stanje na bojištima u oči napada bilo je čudno. Abraham Rabinović piše. Na zapadne obali Suezkog kanala pet egipatskih divizija, 100.000 vojnika, 1350 tenkova i 2000 topničkih cijevi i teških minobacača bilo je okupljeno u borbenom rasporedu. Na izraelskoj strani nekih 450 vojnika moglo se nabrojiti u utvrdama uzduš kanala. Slika na Golandskoj visoravni bila je još zbunjujuća. Tamo je pet arapskih divizija u punom sastavu bilo nasuprot izraelske obrambene crte s koje je bilo nemoguće ne primijetiti sirijski ratni raspored. A ovdje nije bilo ni kanala kao prepreke. Nerazmjer u tenkovima bio je 8 prema 1 u sirijsku korist, u pješaštvu i topništu još i veći. Prvi čovjek amana vojne obavještajne službe general Elizeira, bio je čvrsto uvjeren da je to egipatsko i sirijsko gomilanje snaga golemi blef. U zalućcu sa suejskog kanala i golanske visoravni stizale vijesti o gomilanju egipatskih i sirijskih snaga. U zalud je u tajni posjet izraelskoj premjerci Goldni Meir došao jordanski kralj Hussein kako bi upozorio na rat koji se sprema. Zeira je bio siguran da do njega neće doći. Te sigurnosti nestaće tek u noći uoči Yom Kipura. Načelnik Mosada, Izraelske obavještajne službe, Cvi Zamir, tada je dobio poziv od agenta koji je bio toliko važan da su ga nazivali Izvor i pisali s velikim početnim slovom I. Na hitnom sastanku u Londonu, Izvor, bogati egipatski poslovni čovjek s izvrsnim vezama u Egipatskom vojnom vrhu, jasno je Zamiru rekao da će 6. listopada 1973. početi opći napad egipatske i sirijske vojske na izrael i tako je i bilo. U subotu 6. listopada počeo je Jom Kipurski rat, koji neće samo ostaviti duboki trag na Bliskom istoku. On će temeljito potresti svijet. Zemlje članice OPEKA, organizacije zemalja i izvoznica nafte, odlučile su za vrijeme tog rata upotrijebiti naftu kao oružje. Nakon toga svijet kakav je postojao početkom listopada 1973. godine, nestaće. U sljedećih nekoliko emisija povješ četvrtkom, govorit ćemo o naftnim krizama iz 1973. i 1979. čije posljedice osjećamo i dan danas. Naš sugovornik je profesor dr. Igor Dekanić, Surdasko geološko naftnog fakulteta. To u Možemo to smatrati i nevinim svijetom, ali ja bih možda tehnički to više definirao kao svijet tehnološkog optimizma i to neizmjernog tehnološkog optimizma početkom 70. godina, svijet je iza sebe imao jedno dvije decenije ubrzanog rasta, velikog razvoja, promjene strukture, potrošnje energije, velikog prodora nafte, velikog porasta učešća nafte u potrošnji energije. Tada je svijet iza sebe imao kompletno već obnovljenu Europu, Njemačka je već bila deset godina u takozvanom njemačkom privrednom čudu. Dakle, bilo je to razdoblje tehnološkog optimizma koji skoro da nije imao granice. To je bila taj tehnološki dio koji se može podvesti pod ovu sintagmu svojevrsne nevinosti. Tehnološke nevinosti u smislu tehnološkog optimizma za koji se smatralo da nema granice. S druge strane, u političkom smislu, to je bio duboko podjeljeni, hladnoratovski, blokovski podijeljen svijet, u kojem su se upravo odvijale neke nove promjene u Americi je dolaskom nove tadašnje administracije predsjednika Nixona i pod, rekao bih, radom iza scene njegovog savjeta za nacionalnu sigurnost i glavnog savjetnika za nacionalnu sigurnost, Henry Kissingera koji je, koji se pridružio Nixon ovom timu je zapravo Sidnjene američke države su osvješljavale svoju novu strategiju u kom smislu. Novu strategiju u kojoj su postupno napuštale strategiju apsolutnoj konfrontacije sa tadašnjim glavnim protivnikom Sovjetskim savezom. A istovremeno se razrađivala strategija, kako je to Kissinger nazvao, mogućnosti vođenja dva lokalna rata na dvije različite strane svijeta. U političkom smislu to je bilo doba otvaranja prema Kini. 1972. godine je posjet predsjednika Nixona Kini. Prethodno nekoliko posjeta Kissingerovih sastanci sa Chuen Lajem, tadašnjim premijerom Kine. Kina je tada upravo se oporavljala od velikog skoka naprijed 50. i kulturne revolucije 60. I u jednom kratkom vremenu je pokušavala postati velika sila. Sjednjene države su to iskoristile i tada se stvarao rekao bih tripolaran svijet koji je na kraju uništio i sovjetski savez socijalizam 20 godina kasnije. Sukob Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza stigao je na Srednji istok sredinom 1950. godina. Suezska kriza iz 1956. pokušaj Velike Britanije i Francuske uz potporu Izraela da spriječe egipatu u preuzimanju nadzora nad Suezkim kanalom, izravno je dovao do snažne diplomatske intervencije supersila. Ta diplomatska intervencija koja je prisilila bivše kolonialne sile Izrael da se povuku iz Egipta bila je samo početak. Douglas Little u drugom tomu Kembridgeske povijesti Hladnog rata u poglavlju Hladni rat na Srednjem istoku ovako opisuje razvoj Hladnog rata na tom naftom bogatom području. Produbljivanje američko-sovjetskog hladnoratobskog sukoba na Srednjem istoku od sredine 1950-ih do kasnih 1970-ih dogodilo se na tri razine: geopolitičkoj borbi da se nađu saveznici i osigura pristup strateškim resursima, posebno nafti; diplomatskim manevrima koji su trebali spriječiti da arapsko-izraelski sukob preraste u sukob supersila; i ideološkom nadmetanju za budućnost muslimanskog svijeta, gdje su sekularni nacionalisti i islamski radikali potresli medje kolonijalnih carstava i absolutističkih monarhija. Barem dvije od te tri razine bit će potreseni izbijanjem Jom Kipurskog rata. Sjedinjene američke države i Sovjetski savez izravno će se uključiti u taj sukom slanjem goleme pomoći svojim saveznicima. poslaće vojnike, pa čak i podignuti razine spremnosti svojih nuklearnih snaga. A i nadzor nad naftom doći će u pitanje. Isto tako, još prije sean desetih godine prije izbijanja krize su zapravo se vodila dva procesa. Jedan je bio izrazito povezan s naftnom industrijom, jer je još 72. godine na Teheranskoj konferenciji su se počeli mijenjati odnosi između dominacije međunarodnih naftnih kompanija i OPEKA, koji je nakon dakle organizacije Zemalja izvoznica nafte, koje su nakon 10 godina postojanja počele stjecati svoju, rekao bih, političku sigurnost i pomalo i pregovaračku moju. Na konferenciji u Teheranu je dogovoren jedan postupni promjena odnosa i u cijenama i promjena rasporeda onog famoznog 50-50 principa raspodjele profita 50-50 između naftne kompanije i zemlje domaćina, a istovremeno time su se otvarala vrata za pokušaj ulaska zemlja domaćina, zemalja izvoznice nafte, pomalo i u strukturu troškovaju poslovanje naftnih kompanija. Oni su već bili odškolovali prve generacije svojih eksperata, koji su polako rekao bih kucali na vrata tih odnosa i to je bio jedan kompleks. A opet drugi kompleks su bili odnosi između Izraela i njegovih arapskih susjeda. Sjedinjene američke države su, vodeći svoju dugoročnu strategiju očuvanja nafte na Srednjem Istoku i svoje dominacije nad ili prijateljstva sa zemljama koje su veliki proizvođači i izvoznice nafte, oni su na neki način pokušavali spriječiti nakon onih katastrofalnih poraza arapskih zemalja 67. i arapskog okretanja, prije svega Egipatskog Sovjetskom savezu, su pokušali spriječiti političku penetraciju Sovjetskog saveza prema Srednjem Istoku. Dakle, to je opet kad se bolje razluči i proanaliziraju danas nakon 40 godina ti odnosi to je bio i tada duboko podijeljen svijet svijet koji je nosio u sebi latentne suprotnosti te latentne suprotnosti su u Americi i u zapadnoj Europi bile pokrivene na neki način velikim tehnološkim optimizmom koji je došao u pitanje 73. stom prvom kriza Područje srednjeg istoka od starog vijeka bilo je poznato po nafti. U Mezopotamiji, međuriječju između rijeka Eufrat i Tigris, proboj bitumena kroz pukotine u zemlji zabilježeni su već oko 3000. godine prije Krista. Najglasovitiji izvor zvan je Hit. On je bio na obali Eufrata, nedaleko od grada Babilona. Bitumen se na srednjem istoku koristio od drevnih vremena. Spajao je zidove kuća i bedema, koji su čuvali najstariji gradove u povijesti. Bitumen je od vode štitio i brodove i košare pletene od pruća. Bio je i lijek. Rimski pisac Plinije u prvom stoljeću po kristu opisao je upotrebu bitumena u liječenju katarakta, gihta, pokvarenih zubi, kroničnog kašlja, zaustavljanja proljeva. Bitumen se također koristio i da bi se oblikovale trepavice. Bizant je od nafte pravio jedno od svojih najznačajnijih oružja – grčku vatru – mješavinu nafte i vapna, koja bi se u dodiru s vlagom ili tekućinom zapalila. Ona je stojećima od Carigrada podalje držala niz osvajača, Ali sve to nije bilo ništa prema onome što će uslijediti u 20. stoljeću, kada će nafta promijeniti Srednji Istok. Počeci crpljenja nafte na tom području počinju s Antoanom Kitabgijem, generalom i dužnosnikom u vladi Perzije, i s Williamom Knoxom Darciem, škotskim milionašem. Daniel Juergin u knjizi Nagrada Epska potraga za naftom, novcem i moći piše. Godine 1872. i ponovno 1889. barun Julius de Reuter, utemeljitelji novinske agencije Reuters, dobio je od Perzije koncesije koje su mu omogućile između ostalog i potragu za naftom. Ali obje koncesije dovele su do velikih prosvjeda unutar Perzije i protivljenja carske Rusije, kao i do puno troška u nesigurnim i neuspješnim naporima da se nađe nafta. Obje koncesije su oduzete. U 1890. francuski geolog počeo je objavljivati izvještaje temeljene na njegovim opsežnim istraživanjima u Perziji, koja su pokazivala znatan naftni potencijal. Njegov rad bio je poznat mnogima, uključujući i generala Kitabgija, koji je željan da privuče Darsija obećao milijunašu ništa manje nego prisustvo neizračunljiva izvora bogatstva. Hako netko ne bi bio zainteresiran. Darcy je u Perziji i današnjem Iranu sedam godina tražio naftu i konačno ju našao 25. svibnja 1908. godine. Taj pronalazak nafte postavio je temelje tvrtki Anglo-Persian Oil Company, koja će u 50. godinama 20. stoljeća promijeniti svoje ime u British Petroleum, poznatija je i pod kraticom BP. Nakon Irana, nafta je u obilju nađena i u Mezopotamiji ili današnjem Iraku. Daniel Jurgen piše. Jedna od bušotina bila je u Baba Gurguru, desetak kilometra sjevero-zapadno od Kirkuka. Tamo tisućama godina kroz dvadeseta grupa u zemlji izlazi prirodni plin koji je uvijek bio zapaljen. Smatralo se da su to bile goruće peći u koje je na bukodon kralj Babilona bacao židove. I tamo se oko tri ujutro 15. listopada 1927. na bušotini nazvanoj Baba Gurgur broj 1, na kojoj je bušilica jedva prošla kroz 1500 stopa tla, začula velika grmljavina koja je odjekivala pustinjom. Nakon nje uslijedilo je veliko sukljanje koje je dosegnulo visinu od 50 stopa iznad dizalice. Okolica je bila natopljena naftom. Rupe su bile ispunjene otromnim plinom. Sela u okolici bila su ugrožena. Sami grad Kirkuk bio u opasnosti. Nekih 700 domrodaca brzo je unovačeno za izgradnju nasipa i zidova kako bi se obuzdalo istjecanje nafte. Konačno, nakon 8,5 dana, Bušotina je dovedena pod nadzor. Iz nje je isteklo dok nije ukročena 95 tisuća barela nafte na dan. Nakon Irana i Raka, nafta je nađena i u zemljama Arapskog i Perzijskog zaljeva. Najveća nalazišta nađena su u Saudijskoj Arabiji. Od početaka crpljenja nafte većina dobiti od tog posla išla je američkim i britanskim tvrtkama. Tek manji dio odlazio je zemljama na čijim je teritoriju nađena nafta. Kako je u procesu dekolonizacije dolazilo do samostaljenja od kolonizatorskih sila, tako je rastao i osjećaj da se novac od nafte mora bolje podijeliti. Godine 1960. pet zemalja, Iran, Irak, kuvajt Saudijska Arabija i Venezuela osnovale su OPEC, Organizaciju Zemalja izvoznih nafte. Osnivanjem OPEKA zaoštriće se borba između naftnih tvrtki i zemalja iz koje su one dolazile sa zemljama koje su imale naftu. Saudijska Arabija je provela jednu rekao bih tihu Teško je sa danas reći tihu revoluciju, ali tihu evoluciju unutar OPEC-a. Saudijska Arabija je dolaskom novog ministra, tada mladog e, harvardskog i oksfordskog pravnika Ahmeda e, Šejka Zakija koji je bio 16 godina saudijski ministar za naftu i danas je ugledni senior naftnih eksperata koji živi u Švicarskoj, čak i ni ne živi više pretežno u Saudijskoj Arabiji. Tada je on bio mladi ministar i tada je zapravo kralj Faisal zadužio s jedne strane svoje ministarstvo da poveća utjecaj Saudijske Arabije unutar OPEC-a. Možda... Pokušavajući parirati upravo ovim radikalima, prvacima politike nesvrstanosti Alžiru, Libiji, pukovnika Gaddafija i Iraku. Dakle, Saudijska Arabija je tijekom tog ljeta, 72. i 73. reće, počela realizirati svoju, rekao bih, vodeću ulogu unutar opec a ali pokušavajući ojačati tada ipak umjereniju struju u odnosu na ove mlade radikale. I Saudijskoj Arabiji se tada pridružio Iran, jer je Iran tada pod vladavinom Šahar Muhameda Reze Pahlavija je tada promijenio politiku. Kako nije uspjevala ona njegova domaća bijela revolucija i kako je u unutarnjoj politici stjecao sve više protivnika, naročito na ovoj islamskoj klerikalnoj strani, tako je njegva vlast u Iranu postajala sve tvrđa, sve čvršća, sve krvavija, ali istovremeno prema vani je želio stvoriti dojam sve jače iranske vojne sile. I to je postupno promijenilo odnose unutar OPEC-a i opet stvorilo OPEC sposobnim za taj udar koji je uslijedio u listopadu nakon Jom Kipurskog rata. Početkom 1970. članice Opeka smatrale su da im velike naftne tvrtke daju premalo novaca za crpljenje nafte iz njihovih zemalja. Na taj osjećaj došao je i onaj da im se i taj manji dio novca počinje isplaćivati u bezvrijednoj valuti. 15 kolova za 1971. američki predsjednik Richard Nixon objavio je da američki dolar više neće moći biti konvertibilan u zlato. To je srušilo temelj posljedatne ekonomske stabilnosti i razvoja, koji je dogovoren u srpnju 1944. godine u hotelu Mount Washington u gradiću Bretton Woods u američkoj saveznoj državi New Hampshire. Tamo se okupilo 730 zaslanika koji su namjeravali oblikovati ekonomiju posljedatnog svijeta. Namjera im je bila osigurati se od nove velike ekonomske krize koje je počela 1929. godine. Najvažnije dostignuće Bretton Woodsa bio je sustav fiksnih deviznih tečajeva. On je, pojednostavljeno rečeno, dopuštao fluktuaciju valuti samo u uskom pojasu od plus minus 1%, a vlade bi se trudile da ostanu u tom rasponu kupujući ili prodajući svoje rezerve dolara. Sjedine američke države obvezale su se vezati dolaru zlato po fiksnom deviznom tečaju od 35 dolara za uncu zlata i jamčiti punu konvertibilnost svakome, amerikancu ili neamerikancu koji bi želio mijenjati dolare za zlato. Togi sustava nestalo u kolovozu 1971. Posljedice napuštanja zlatnog standarda ovako opisuju David Hammers i Douglas Wills u članku Crno zlato objavljenom u časopisu Independent Review u broju iz proljeća 2008. Od početka 1971. do sredine 1973. godine američki dolar dramatično je pao u odnosu na sve zapadne valute osim u odnosu na funtu. Pao je više od 20% u odnosu na njemačku marku i švicarski franak i više od 20% u odnosu na valute Japana, Francuske, Belgije, Nizozemske i Švedske. S obzirom na to da su naftni ugovori bili sklopljeni u američkim dolarima, taj pad značio da će pasti prihodi od nafte OPEC-a. Usto, prosječna stopa inflacije u zapadnim zemljama porasla je više od 5% tijekom ranih 1970-ih. I u prosjeku je za te zemlje iznosila otprilike 9% za cijelo to desetljeće. Cijene skoro svih roba, ne samo zlata, dramatično su rasle tijekom tog desetljeća. Aluminija za 165%, željeza za 200%, olova 170%, potaše za 170%, srebra za 1065% i kositra za 219%. Zemlje članica OPEC-a na to su gledale ovako. Ne samo da iz naših zemalja naftne tvrtke crpe naftu i zato nam daju mizeran novac, nego nam i tu mizernu svotu plaćaju valuti koja je iz dana u dan sve bezvrijednija. Prvo utočište za zaštitu vrijednosti bilo je naravno zlato. Novac od nafte mogao se potrošiti za kupnju tog plemenitog metala i barem tako očuvati dio vrijednosti. Ali i tu je bila zamka. Više nije bilo moguće održati cijenu zlata na fiksnih 35 dolara za uncu. I tu su zemlje Opeka počele gubiti novac. David Hammers i Douglas Wills pišu. Godine 1970. za nešto više od 10 barela nafte mogla se kupiti jedna unca zlata. Do sljedećeg godine, kada je prestao vrijediti dogovor iz Bretton woods s cijenama zlata od 42 dolara za uncu i cijenu nafte fiksiranu u američkim dolarima na 3,56 dolara, prodavači nafte trebali su skoro 12 barela nafte da bi kupili uncu zlata. Pa te takozvane realne cijene nafte i opće svjetska inflacija nisu prošle nezapažene u zemljama i izvoznicama nafte. Do sredine 1973. skoro 34 barela nafte bilo je potrebno da se kupi unca zlata. U manje od dvije godine cijena nafte pala je za više od 70%, a cijena nafte za zlato porasla je skoro 200%. Nakon sloma sustava iz Bretton Woodsa za članice OPEC-a bio je samo jedan izlaz, povećati cijenu nafte. Kada je 1973. godine Jom Kipurski rat nakon prvih egipatskih i sirijskih uspjeha počeo se so u korist Izraela i kada je bilo jasno da ta zemlja ima otvorenu potporu Sjedinjenih država i većeg dijela Zapada, OPEC je odlučio jednim potezom postići dvije stvari. Kazniti Zapad za potporu Izraelu, tako što će prvo uvesti embargo na isporuku nafte, a onda dići njezinu cijenu za više puta. Nakon šestodnevnog rata 1967. godine, Izrael je pod okupacijom držao kompletan Sinaj. Izrael je praktično bio pred predgrađima Damaska. I u listopadu na sam najveći židovski blagdan Jom Kipur, 6. listopada, egipatske vojne snage njihove oklopne jedinice prelaze Sinaj, svladavaju tada malobrojnu izraelsku obranu, Ulaze duboko u Sinaj i istovremeno napada Sirija sa svoje strane. Također u jedno dva dana su izraelske obrambene snage u vrlo teškoj situaciji. Međutim u jednom po taktičkim vojnim procjenama savršeno organiziranom protu napadu tada mladi Ariel Sharon praktično zaustavlja napad i nakon pet dana izraelske oklopne jedinice prelaze suezki kanal, opkoljavaju treću egipatsku armiju oko onog slanog jezera u Suezkom kanalu i počinju ugrožavati Kairo. I u tom trenutku OPEC sa znanjem Saudijskog kralja i uz suglasnosti Iranskog šaha i da kako uz zdušnu podršku radikala vodećih zemalja nesvrstanih iz Iraka i Srednjeg istoka, OPEC proglašava embargo na isporuku nafte Prvo embargo prema Sjedinjnim američkim državama, zatim ga širi na Južnu Afriku i Nizozemsku, a zatim ga širi i na sve zemlje tadašnje evropske zajednice. Podsjetimo se, evropska zajednica je tada imala šest zemalja, to su bile Francuska, Njemačka, Italija i tzv. zemlje Beneluxa kak su nazivali, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. I Europa je stala. Odjedan put tada još nema strateških zaliha nafte, tada još nema stokiranih zaliha naftnih derivata, evropski promet je stao. Jom Kipurski rat je počeo 6. listopada, izraelski protunapad je negdje oko 10. 12. listopada, istovremeno i prema Siriji povraćen je izgubljeni teritorij, osvojena praktično cijela Golanska Visoravan i 18. listopada je proglašen naftni embargo. I tako je počela velika kriza. Krajem ljeta 1969. godine skupina mladih častnika Libijske vojske predvođena Muamerom el-Gaddafijem, izvela je državni udar izbacila s vlasti kralja Idrisa i njegovu kliku. Novo utemeljeno revolucionarno zapovjedno vijeće zatvorilo je Britanske i Američke vojne baze u Libiji. Kada su Gaddafi i njegovi časnici u prosincu 1969. slomili pokušaj protu udara, odlučili su se za udar na druge strance koji su u Idrisu imali vjernog partnera. Ti su stranci bili zaposlenici zapadnih naftnih tvrtki koje su crpile libijsku naftu, koja je na glasu bila kao jedna od najlakših i kao takva najbolje za preradu. Gaddafi je dobro odabrao metu. Bila je to tvrtka Occidental Armanda Hamera. Za razliku od velikih naftnih tvrtki, ona je isključivo ovisila o crpljenju i preradi libijske nafte. S libijske strane pregovore je vodio zamjenik premijera, Abdel Salam Ahmed Jaloud. Kako je on pregovarao s predstavnicima zapadnih naftnih tvrtki, opisuje Daniel Jurgen. Kada je htio pokazati svoje nezadovoljstvo tijekom razgovora s predstavnicima Texacoa i Standard Oila iz Kalifornije, smotao je njihove prijedloge u lopticu i bacio ih njima u lice. Drugom prigodom uletio je u sobu punu poslovnih ljudi sa automatskom puškom na ramenu. Na prvoj sjednici s Hammerom, Džalud, nakon što ga je ponudio toplim pecivom i kavom, otkopčao je remen i stavio pištolj kalibra .45 na stol, točno ispred Hamera. Ovaj se nasmijao, ali bio je uznemiren. Nikada prije nije pregovarao preko puta cijevi pištolja. Takav način pregovaranja dao je rezultate. Oksidental je popustio i povećao je postotak koji je od nafte treba otići vladi Libije. Nakon Oksidentala i druge puno veće naftne tvrtke pristale su na te uvjete. Na kraju Libija, pukovnika Gaddafija od nafte dobivala 55% prihoda. Naftna tvrtka 45%. Po prvi puta u povijesti zemlja koja je imala naftu dobivala je veći postatak od tvrtke koju je crpila, prerađivala i prodavala. Bio je to samo prvi u nizu šokova koji će doživjeti naftne tvrtke i zemlje koje su se oslanjale na uvoz nafte. Doba jeftine i uvijek dostupne nafte bližilo se kralju. Prije samog iom Kipurskog rata te jeseni Cijene nafte su bile otprilike dvapet dva i šezdeset pet dolara nafta se je tada prodavala uglavnom u međudržavnim ugovorima između zemalja OPEC-a i zemalja koje su je uvozile dakle nije se još prodavala u punoj mjeri na robnim burzama kao danas ali se jedan dio nafte počeo prodavati na robnim burzama u obliku takozvanog spot tržišta i te cijene su na neki način polako postajale reperne cijene za sve ostale cijene. I te cijene na tim ugovorima su bile 2,65, dugoročni ugovori su otprilike isto bili 2,50, 2,65, zavisno o vrsti nafte, što lakša nafta, to kvalitetnija, to veća cijena i tako dalje. Međutim, i tada Sjedinjene američke države čine... Tri stvari. Jedna političko-ekonomska, jedna vojna i jedna diplomatska. Političko-ekonomska je bila da praktično puštaju OPEC da u prvoj fazi normalno napravi i realizira svoj embargo. Dakle, drugim riječima, taj embargo je doveo do zaustavljanja prometa i u Sjedinjenim američkim državama. Sjedinjeni američke države po prvi puta nakon drugog svjetskog rata imaju krizu potrošnje, racionalizaciju potrošnje. Oni su tada uvozili 20-30% potrebne nafte, pretežito s Bliskog istoga ili srednjeg istoka. Međutim, oni su uvozili i više jer im je to bila jeftinija nafta koje su uvozile njihove domaće, odnosno internacionalne kompanije, koja je bila profitabilnija i jeftinija za proizvodnju i zato su se oni uslanjali više na tu naftu i ta kriza je pogodila i Sjedinjene američke države, promet na cestama, bile su scene obračuna benzinskim postavima i tako dalje. Svjetski promet je paraliziran, naročito promet razvijenih zemalja. U teškoj krizi je Japan koji uvozi sve svoje potrebe naftom. Japan počinje odmah diplomatsku aktivnost u kojoj su poslani signali OPEC uplatit ćemo koliko god želite, samo nam isporučite naftu i tada je cijena nafte u dva mjeseca porasla za četiri puta. Sa dva tih 265 na 11,65 do otprilike čak 13,5 dolara u jednom trenutku. Šok koji je uslijedio nakon embarga i povećanja cijena nafte bio ogroman Cijeli se svijet navikao na jeftinu i uvijek dostupnu naftu. Na primjer, 1955. godine jedan barel saudijske sirove nafte koštao je dolar i 93 centa. U siječnju 1971. barel te nafte koštao je 2 dolara i 18 centi. Ako se uzme u obzir skromna inflacija tih posljedatnih godina, Nafta je zapravo bila jeftinije 1971. nego 1955. Cijeli svijet navikao se na jeftinu naftu i ona je bila jedan od ključnih temelja ekonomskog razvoja nakon drugog svjetskog rata. Svijet je bio uvjeren da razvijajući pokretan svijet na bazi jeftine neograničene nafte razvija svoje neograničene mogućnosti i to je bila osnova za onaj tehnološki optimizam 50. i 60. godina. Medijski stručnjaci su čak te događaje nazvali prvim naftnim šokom. To je zaista bilo šokantno. Mi u tadašnjoj Hrvatskoj, odnosno koja je bila u sklopu Jugoslavije, smo bili u velikoj zajavjetrini. Kod nas se ništa nije osjetilo. Iz dva razloga. Prvo zato jer je, jer je Tito bio jedan od vodećih državnika nesvrstanih zemalja. S druge strane, Jugoslavija ekonomski nije bila toliko integrirana u svijet, pa nismo imali korespondirajuće ni svjetske cijene, pa ni svjetske cijene nafte. Imali smo relativno pristojnu domaću proizvodnju. Pet godina kasnije, 1979. je recimo u Hrvatskoj Ina imala najveću preradu, skoro 10 milijuna tona nafte. Tada je domaća proizvodnja bila u Hrvatskoj preko 2,5 milijuna tona nafte koja je išla prema 3 milijuna kasnih 70-ih odnosno početkom 80-ih godina dakle drugim ričima mi smo ovdje bili u potpunoj zavjetrini na svoj način s druge strane upravo svojom političkom pozicijom Jugoslavija je osigurala tada odnosno Tito relativno povoljne ugovore dugoročne s pojedinim zemljama OPEKA opet s ovim radikalnom dijelom OPEKA mi smo kasnije plaćali skupinu po naftu, ali nikad toliko kao zapadna tržišta. Dakle, s jedne strane mi smo bili u zavijetrini, ali zapad i svijet, zapad i istočna azija su zaista bili u šoku. Japan koji sto posto zavisila je i industrija i veći dio proizvodnje energije i zapravo industrijski razvoj i opet veliki oporavak japana koji je tada bio u tijeku je zavisio od nafte i zapravo to je svijet je bio u jednom stvarno šokantnom stanju koje je trajalo neko vrijeme Koliko je zapadna Europa postala ovisna o tako jeftinoj i dostupnoj nafti piše Tony Judt u svojoj Posjeratnoj povisti Europe. Godine 1950. čvrsto gorivo prije svega ugljeni koks zadovoljavalo je 83% energetske potrošnje zapadne Europe. Nafta je podmirivala samo 8,5%. Do 1970. brojke su bile ove. 29% čvrsto gorivo, 60% nafta. Godine 1973. nafta je podmirivala 75% energetskih potreba Italije. Za Portugal taj brojka bila 80%. Potrošačka eksplozija kasnih 50. i 60. uvelike je povećala europsku ovisnost o jeftinoj nafti. Desetine milijuna novih automobila na cestama zapadne Europe nije moglo voziti na ugljen niti na struju, koja se sada posebno u Francuskoj stvarala u nuklearnim elektranama. U nekim zapadnoevropskim zemljama naftna kriza dovela je i do pada vlade. Edward Heath, predsjednik Britanske vlade i vođa konzervativne stranke, imao i nesreću da su se spojile dvije velike prijetnje. Štrajk rudara koji su kopali jedan energent, ugljen, i embargo i dizanje cijena drugog energenta, nafte. Andrew Marr u knjizi Povijest moderne Britanije opisuje kako je kriza utjecala na Veliku Britaniju. Rudari su postavili još jedan zahtjev za rast plaća. Usprkos apelu predsjednika Nacionalnog rudarskog sindikata Joa Gormlija, izvršno tijelo sindikata odbilo je Vladin prijedlog za 13% povećanje plaća i glasovalo za još jedan štrajk. To su bili dani prije nego što su se nafte i plini iz sjevernog mora komercijalno proizvodili. Britanija je neko vrijeme mogla preživjeti visoke cijene nafte čak i nestašicu. Zemlja je mogla izdržati neko vrijeme štrajk rudara u rudnicima ugljena, ali jedno i drugo zajedno stvorili su ono što je financija Barber nazvao najvećom ekonomskom krizom nakon rata. Doneseni su planovi za racioniranje goriva i tiskani su i podijeljeni bonovi. Kako bi se uštedilo na gorivu, nacionalno ograničenje brzine smanjeno je za 20 milja na 50 milja na sat. Onda je u siječnju 1974. došla objava uvođenja trodnevnog radnog tjedna. Ministri su ozbiljno tražili od građana da se zajedno kupaju i peru zube u mraku. Televizija je svaki dan završavala svoj program u i 22:30. Kombinacija naftne krize i nepopusljivih rudara navela je Edvarda da u veljači 1974. zatraži od kraljice Elizabete da raspusti parlament. Na izborima su konzervativci izgubili. hit i njegova stranka nisu bili jedine žrtve naftne krize iz 1973. Cijeli svijet počeo se mijenjati. Govori profesor dr. Igor Dekanić s rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Neposredno prije tih događaja Sjedinjene američke države su napustile zlatni standard dolara. Odmah iza tog poskupljenja nafte došlo je do relativno velike svjetske inflacije. Inflacija od desetak posto u prvoj polovici 70. i oko sredine 70. godina je za svijet bila nešto vrlo, vrlo novo. I u tom trenutku se događa opet nekoliko stvari koje su doista promijenili svijet. Svijet po prvi puta spoznaje da izvori energije nisu beskrajni i neograničeni. Tada se po prvi puta počinje razgovarati o iscrpljivanju i nafte i ostalih prirodnih resursa. Čovjek je nakon te krize, generalno govoreći, postao svjestan da su i njegovi dosezi na ovoj postojećoj zemlji ograničeni. Da ne možemo neograničeno trošiti resurse koji su nam na raspolaganju, da nema neograničenog razvoja tehnologije, da sve negdje za nešto postoji ograničenja. I u prvi čas je došlo do odmah promičbene reakcije, propagira se štednja energija, okrenutost štedljivom životu, propagira se briga za okoliš, ali u smislu manje zavisnosti o automobilu i tako dalje. To je bila prva reakcija, je bila štednja. Druga reakcija je zapravo bila velika, fleksibilna, snažna promjena tehnološke politike u većini grana koje su proizvodile naftna trošila ili energetska trošila. Primjerice, par godina kasnije počinje proizvodnja prvo malih i kompaktnih automobila koji danas prevladavaju u među automobilima u svijetu. 1974. lansira se Golf, 1972. još prva Toyota Corolla, pet izlazi Ford Fiesta. Dakle, to su sve automobili koji danas su 5, 6, 7 generacija su proizvedeni već u 50 miliona primjeraka. Oni su praktično razrađeni na brzinu, lansirani u proizvodnju, kao reakcija na tadašnju naftnu krizu. I zapravo cijeli koncept individualne motorizacije se mijenja. Kralj Saudijske Arabije Fejsal, koji je 1964. prijestolje svrgnuo svog brata, slijedio je savjet svog oca, Abdul Aziza bin Abdul Rahmada al Sauda, utemeljitelja kraljevine Saudijske Arabije. Taj savjet glasio... Neupotrebljava i naftu kao oružje. Politika i nafta ne bi se trebali miješati. Ali Faisal je 1973. godine napustio očev savjet i njegov ministar za naftu, šejk Ahmed Zakijamani, u travnju te godine po prvi puta dobao u vezu povećanje saudijske proizvodnje nafte s potrebom da sjedljene države izvrše pritisak na Izrael da on počme pregovore o rješenju statusa palestinaca. Nafta je postala oružje nakon izbijanja Jom Kipurskog rata a toga svijet više neće biti isti kako je naftna kriza iz 1973 promijenila svijet poslušajte sljedećeg četvrtka slušali ste emisiju povjest četvrkom tekst čitao Ivan Koyunjić emisiju snimala Marija Pećnik Kvezić urednik i voditelj Dario Špelić Hrvatski radio 2017. godina.